Радвай се много Сионова Вадъщерио. Възклицавай, Иерусалимско, Дъщерио. Ето твоят цар иди пред тебе. Небесни татко, ние сме благодарни за това, че имаме братя и сестри, които ти си водил до този момент от техния живот. Ти си им подарил време, в което не само да те опознаят, но и да се променят, но и да разказват на останалите за твоята чудна любов. Небесни татко, ние те молим за здравето, за силите, за успехите, които им даваш, и те молим ти да ги благославяш за напред в техния живот. Ти да ги съпътстваш, ти да си онзи, който ще ги подкрепя през трудните моменти, през които ще минават. Ти да си онзи, който ще носи радости и успехи в живота им. И ти да си онзи, който ще ги посрещне и ще им каже добре, добри и верни слуго. Над малкото си бил уверен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на Господаря си. Изпълни го това в техния живот и в живота на всеки един от нас. Амин. Първото послание на апостол Петър Трета глава, чета стих 18 а защото и Христос един път пострада за греховете праведният за неправедните за да ни приведе при Бога бидейки умъртвен по плът а оживотворен по дух Разбирате ли този текст? На пръв про прочит може би има неща, които не смущават, може би някой, които не разбираме. Самия апостол Петър говори за свой колега апостол Павел, че много мъчно му се разбират неговите писания. Но ако продължим неговите думи в посланието на апостол Петър, ще видим, че като чели специално в този период от неговите размишления също има неща трудни за разбиране. Ще прочита от 18 до 22 стихове. Защото и Христос веднъж, един път пострада за греховете, праведния за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по път, а оживотворен по дух, с който отиде да проповядва на духовете в тъмницата, които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в новите дни, докато се правеше ковчега, в който мълцина, т.е. 8 души се избавиха чрез вода която в образа на кръщението и сега ви спасява, не измиването на плъската нечистота, но молбата към Бога на една чиста съвест, чрез възкресението на Исус Христос, който е отдясно на Бога, като се е възнесъл на небето и комуто се покориха ангели, власти и сили. Всъщност, централната тема на този пасаж е Спасението, което Исус Христос реализира за всички хора. Текстът е като че ли малко оплетен и ако за пръв път го четем, може да си извадим и някои погрешни изводи. Може да си създадем и една погрешна теология. Четейки текста може примерно да си направи извода, че душата е безсмъртна. Говорим и четем за някакви духове на убити хора, които все още съществуват някъде. могат да си извадя изводи, че съществува чистилище, че, че Исус не възкръсва в тяло физически, а само духовно. Но всъщност, разглеждайки целия контекст и правейки един екзегетичен подбор на свещеното писание, ние виждаме, че тези неща не съществуват. Има много ясни текстове, които ни говорят, че душата не живее след смъртта, че няма честилище, че след като човек умре, няма друг шанс за да получи спасение и така нататък. А, онова, което а, е важно за нас и на което бих желал да спрем нашето внимание върху този текст а, е в стих 21, където не се казва, че в образа на кръщението и сега ви спасява. Същност, апостол Петър не предлага един модел за спасение. Модел, който, който се намира в Стария Завет. Когато говорим за спасението, обикновено ние прибягваме до Новия Завет, до всички Евангелия, до всички послания, книгата Откровения, които ни говорят за начина по който човек се спасява. Но този апостол Петър ни дава един модел за спасение от Стария Завет. В какво всъщност се изразява и с какво е свързано това спасение. Той прави една връзка с потопа от времето на Ной. Не само разбира се спасение от един природен катаклизъм, но спасение от нечестието, от греховете. И той казва само няколко човека, осем наброй, тогава се избавиха. Само осем човека тогава, тогава се спасиха. И като че ли за пореден път а, апостола показва и ни посочва, че желанието на Бог е да спаси всички хора. Той това искаше да, ги, да го реализира в Стария Завет с съвременниците на Ной. Но един откликва положително, друг не желая това спасение и Бог няма какво да направи в този случай, когато човек не желая това спасение. Много интересно да разберем как Бог ги е спасявал, защото апостол Петър казва, че по същия начин и днес Бог ни спасява. Как ги е спасявал тогава? Петър засяга няколко основни въпроса. Проблема за греха, за избора, за избавлението и за спасението. Ако се върнем назад в историята, за да се върнем в новите дни, отваряме книгата Бития и там 6 -та глава, за да се потопим в онази атмосфера и да видим всъщност как Бог е извършил тогава спасението, защото по същия модел казва Апостол Петър и днес Бог ви спасява. Бития 6 глава, първи и втори стихове, четем. Като започнаха човеците да се размножават по лицето на земята и им се раждаха дъщери, Божиите синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха. Някои смятат, че Божиите синове, които са упоменати тук, това са небесни същества, това са ангели, които се женят за жени в човешка плът и материя. И всъщност поколението, което се ражда, са така известните изполини, огромните великани по това време. Разбира се, това е възоснова на една покривна книга на Енух и има религиозни общности, които а, приемат а, това за достоверно, но четейки цялата Библия, не можем изобщо да си направим такъв извод. А, Библията изобщо ни дава това право. А, всъщност, говоряйки за, за тези мъже, ние виждаме и откриваме, че те са потомците на Сит. Мъжете и хората, които вярваха в истинския Бог. И ако прелистим една глава по-назад, книгата Бития, 4 глава, 26 стих, втората част четем. Тогава почнаха човеците, спомнете ли си какво да правят с Господното име? Тогава започнаха човеците да призовават Господното име. Защо едва тогава? Какво се беше случило, че едва тогава започнаха да призовават Господното име? И кога беше това тогава? Адам и Ева имаха две деца. Спомняме ли си? Двама сина. Кои? Моля? Кайни Явел. Какво стана с единия? Умря или? Или беше убит? Той, че умря, умря, но беше убит от своя си брат. И всъщност виждаме, че на Адам и Ева се ражда трети син, който всъщност те наименуват, също и на Сит се роди син, когато наименуваха Енос. Сит беше този трети син на Адам и Ева. И всъщност след това, след като на него му се роди дете, от тогава човеците започнаха да призовават Бога. Тоест те отново се обърнаха към истинския Бог, а не да следват пътя на убиеца. Божиите синове, потомците на Сит, който трябваше да бъде заместник на вел и човешките дъщери, всъщност, които бяха, които бяха потомките на Кайн, убиеца, първият убиец по лицето на земята и онзи, който а, се отклони от да следва Господния път и Господните повеления. Текстът ни показва, че колкото и да бяха вярващи Божиите синове, те бяха изпитвани и някои от тях се жениха за невярващи. В същественото писание имаме така ясни наставления, че това не е най-добрия вариант един вярващ човек да се задумява за езичник, за невярващ или човек от друга вяра. Защо? Защото най-малкото противоречията, които ще се изправят между тях, ще бъдат много и трудно преодолими. Проблема не бяха човешките дъщери в този случай, а Божиите синове, които, гледайки на отстъпилите от вярата жени или мъже, се задумяваха с тях и тръгваха по един погрешен път. Трети стих на Бития 6 глава, че теми, тогава рече Господ, духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човека. В блождаенето си е плът за това дните му ще бъдат 120 години. На пръв поглед, като че ли... Бог им казва, че по причина на техните грехове ще намали живота им на 120 години. Но поглеждайки предишната пета глава, ние виждаме как човеките живеят, кой 700, кой 800, кой 900 отгоре години. Дали всъщност това искаше да каже Бог, че ще се живота им на 120 години или имаше нещо друго предвид. От 900 и колко си години на 120 години. Но целият контекст не говори съвсем нещо друго. Съвсем нещо по-различно от това. Хората, разбира се, прогресивно започнаха да живеят по-кратко, но не Бог беше този, който отряза техния живот на това време. Трети стих, който прочетохме, видяхме, духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човека. Същност това, това беше работата на Божия дух, който Бог беше дал в този момент, за това поколение, за това време, в което хората бяха едните нечестиви, другите все пак се опитваха да следват Божия път и Божиите э, стандарти. С други думи, тези хора, казва Бог, имат на разположение 120 години благодатно време. Време в което, ако решат, могат отново да се обърнат към мене, могат отново да променят начина си на живот, стила си на живот и да няма нужда аз да ги изтребвам от лицето на земята. Ако през този период от 120 20 години те не се върнат към мене, аз няма как да ги спася. Това ще бъде тяхното решение, техния избор. Това всъщност ни говори контекста. А, ние обикновено казваме, Бог ни дава а, време, в което можем да се покаем. А, и това наистина е така, правилно е. Но аз ви задавам въпроса, кой решава колко да бъде благодатното ни време? Кой решава колко да бъде благодатното ни време? А, Веднага може да кажем Бог е този, който решава колко да бъде благодатното ни време и ще бъдем прави до, до някъде, не на цяло, защото а, Бог не е ограничен от своята благодат. Неговата благодат е неограничена, без никакви граници. Разглеждахме в урока, че той нито от времето е ограничен, още по-малко е ограничен в своята любов към нас, хората. Фактически, чрез моето, чрез твоето противение, аз и, и ние всички поставяме на Бога някаква рамка, в която Той може по някакъв начин да влияе в живота ни. И ние да се възползваме от Неговата благодат. Оттам нататъка, когато аз затворя вратата си, Той по никакъв начин не може да се намеси, няма да ме насили в това да променя своето решение. Архангел Гаврил казва на пророк Данаил, че 490 години са отредени или отрязани за Твоя народ. А, но всъщност, а, кой, кой избра този период от време за Божия народ? Веднага казваме Бог. Да, отново ще кажа, от, до някъде, да, до някъде е правилно. А, но, но не на цяло, защото а, Бог ни им каза, че след тези 490 години, Той няма да прощава техните грехове, нали така? А, че това е един период от време, в който те могат да се покаят, те могат да се обърнат към Него и да променят съдбата си и своя живот, своя собствен живот. Но Бог и след тези 490 години дава благодат на тези хора като индивиди да се обърнат към Него и да се покаят. Бог има цялото време в Вселената, ние нямаме това на наше разположение и още повече в контекста на греха, като че ли това време е много по-ограничено, много по-съкратено. И по някой път ние си казваме, ние имаме време за Бог, имаме време да се покаем, имаме време да се върнем от лошите си пътища, до един момент, в който започнем да усещаме, че като че ли Бог ни става някак чужд, че това вече не ни влече, че нямаме духовен интерес, отчуждаваме се. Мисля се, че не е добре да си играем с времето, което Бог ни дава на наше разположение. Защото ако за Него времето е цялата вечност, за нас то е твърде ограничено и твърде кратко. Не само в рамките на нашия човешки живот, защото аз не знам дали днес след обед или утре ще бъда между живите. Дали изобщо ще стигна 70-70 години, така както говори, както говори Свещеното Писание. Всъщност отново трябва да повторим, че ние сме тези, които затваряме благодатното си време. Същата шеста глава на книгата Бития, 5 и 6 стихове, продължаваме историята и контекста, в който Бог тогава спаси света, модела, който Павел ни представи, апостол Петър ни представя, че и ние днес биваме спасени. И като видях Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята и огорчи се в сърцето си. Представете ли си от този Бог, който създавайки първите хора Адам и Ева и цялата земя, виждайки своето творение, каза и всичко беше, спомнете ли си какво? Твърде добро. А в тези стихове, четем, тем, че Той се огорчи и се разкая за това, че е създал хората. А, може ли Бог да бърка? И дали Той във случая беше сбъркал? А, разбира се, писателя с човешки язик, иска да ни обясни онова, което преживява Бог в този момент. Той няма за какво да се разкаива, но по-скоро той, той е огорчен от това, че неговите деца, че неговото творение, не иска да приеме милостта, която той отправя към тях. И седми стих четем и рече Господ ще изтребя от лицето на земята човека, когато създадох и зверове, влечуги и въздушни птици, понеже се разкаях, че ги създадох. Въпреки това, което хората бяха извършили и състоянието, до което бяха стигнали, ние виждаме как Бог в своята огромна милост им предоставя на разположение 120 години време, в което те да променят начина си на живот, да променят своето мислене, и отново да се обърнат към него. А, онова, което откриваме, и то е много важно, че Той трябваше да направи един кораб, един ковчег, което се явяваше единственото средство за спасение по онова време. Като че ли си мисля, Бог, не успя да намери друго средство, за да спаси тогавашния свят. Но той избра по този начин. Чрез този кораб хората да бъдат спасени. Короба, който построи Ной се мисля, че е един символ на спасението в предпотопния свят, но в каква мярка днес съществува такъв символ на спасението, който хората да признаят и ако искат или да го приемат, или да го отхвърлят. Или да се възползват от тази възможност за спасение, или да я отхвърлят. Темата ни за днес е озаглавена Спасителния кораб. Кораба, който помогна на тези 8 човека в предпотопния свят да се спасят. И кораба, който днес може да ни помогне, и не само може, а и ни помага да преживеем това спасение. По времето на Ной имаше няколко категории хора. Една от тях беше онези, които директно отхвърлиха Веста, че ще има потоп на тази земя и не пожелаха да влязат в кораба, който Ной построи. Другата категория бяха тези хора, които си мислиха върху това, което Ной правеше, дискутирали са как той строи този кораб, но те не взеха решение да влязат в този кораб. Може би имало и трета категория хора, които дори са участвали в строежа на кораба, били са там всеки ден в продължение на тези 120 години, но отново не пожелаха да влязат в този кораб. И виждаме как само той, но и неговото семейство влизат в кораба, никой друг, дори от любопитство, не влязоха вътре. Това ми показва, че все още ние като че ли не сме достигнали това време на влизането в кораба. Същност, какво представлява този кораб и защо само чрез него има спасение? Какво представлява този кораб и защо само чрез него има спасение? Апостол Петър казва, както тогава те се спасиха, по същия начин и днес Бог ви спасява. А ние виждаме тогава един реален физически кораб и само нези, които влязаха в този кораб, се спасиха, но и неговото семейство. Кой е днес кораба и кое е времето, в което да вляза, за да се спася? А, мисля си, че колкото и праведен да беше Ной, ако не беше влязал в кораба, въпреки че го построи, въпреки че проповядваше покаяние, щеш ли да бъде спасен, ако не беше влязал вътре? Категорично не. Веста на Бог беше, които влязат вътре. А за това строиш този кораб. И който влезе вътре, той ще бъде спасен. Но е трябваше да построи кораб. И разбира се, по това време никой от хората, нито Ной, бяха виждали дъжд и може би са го питали, защо ти е този кораб. Какво ще правиш с него? Къде ще ходиш? Хората трябваше да видят кораба и да знаят, че единствено чрез него могат да бъдат спасени. И в продължение на 120 години, не само той проповядваше, но хората виждаха нещо, което се изграждаше, нещо, което се конструираше, нещо, което всеки ден, поглеждайки към Него им напомняше, че Бог има една вест към тях, че Той ще унищожи този свят, ако те не се покаят и ако не влязат в този кораб. Съществува ли днес нещо, което хората да виждат и да знаят, че само чрез Него могат да се спасят? Съществува ли днес нещо такова, което хората да виждат и поглеждайки към Него да знаят, че само в Него могат да намерят своето спасение? Божието царство от този свят, може да кажем, беше кораба на Ной, в неговите дни. По времето, когато Исус Христос беше на тази земя, фарисеите питаха за Божието царство, казваха и се интересуваха, защо все още не го виждат. Същия Исус им каза, по-скоро на учениците на Йоан, че Божието царство е вече, спомнете ли си, че е вече дошло, че е вече между тях, но голяма част от тях, от вярващите хора, не го виждаха. И той им каза: Отидете и кажете на Йоан. Болни са изцелявани, прокажени, излекувани, мъртви възкресявани. Божието царство вече е между вас. В каква мярка, си мисля, църквата отразява Божия модел? В каква мярка църквата отразява Неговия модел, Божествения модел? Разбира се, Ной прие инструкция от Бог как да построи този кораб, какви да бъдат неговите размери, какъв дървен материал да използва, на колко етажа да бъде този кораб. Ако се обърнем и след това, или по-скоро преди това, към Мойсей, отново Мойсей получи един образ на скинята, която трябваше да съгради. С какви размери, с какви цветове, с какви материали и така нататък място, където Бог да обитава, по същия начин Ной построи един кораб по модела, който единствено и само Бог му посочи. Представете си, че Ной беше решил да построи кораба от друго дърво, а не от гоферово дърво, което за времето си беше най-плътното най и най-здравото дърво. И в продължение на толкова много дни дървото стоеше във водата, а или може би да си каже, защо трябва да, да слагам смола на дървото. Може и без смола. Водата се впива в дървото и може и да навлезе през този дълъг период от време в ковчега. Но той, той изпълни Божия модел такъв, какъвто му го даре. Мисля си, че понякога има опасност да не се съобразяваме с Божия план и с Божиите мерки, които Той ни предлага. Трябва да има, си мисля, видима структура тук на земята, която да напомня на нас и на всички останали хора за пътя на спасението. Защото понякога хората, с които се срещаме, те не виждат Исус. Ние им проповядаме един Исус, който те не виждат. Но като че ли трябва да има един модел, нещо, което да им показва, че по този начин или на това място Бог спасява. Какво означава да се спася, да оставя стария си живот в света, да вляза в кораба? Не напразно, апостол Петър казва, че кръщението всъщност е един вид влизане през портата, влизане в спасителния кораб. Спомняте ли си притчата за мрежата? Исус разказва една притча. В следващите наши а, теми ще говорим подробно за тази притча, защото от тази сълата реших да започнем една поредица о заглаве древните предсказания и реалността. Ние ще разгледаме подробно тази притча, но Исус разказва една притча, която бива хвърлена в морето. И в а, една мрежа, прощавайте, която бива хвърлена в морето. И в тази мрежа се хващат различни видове риба. И добра, и лоша. Добра за консумация, недобра. И всъщност, причата ни разказаше, че ангелите са онези, които ще направят подбора и те ще разграничат добрата от лошата риба. Тогава подробно ще говорим, коя е рибата, кои са онези, които събират рибата, които я разделят една от друга. Но всъщност виждаме, че критериите са от страна на Бога и неговите ангели са онези, които правят този подбор. Въпрос. Колко животни влязоха в кораба на Ной? Ще кажем много. Но различни видове, нали така? Там влязаха мишката, връбчето, прасето, слоновете, паяците. Една богата гама от животински свят едно голямо разнообразие. Виждате ли някъде, например, забрана прасето да не влезе? Или други животни да не влязат, които не са достойни за спасение? Поне в същеното писание не можем да открием такава забрана. Всяко животно имаше своето място, защото, защото Бог мислеше за тяхното спасение, а не за тяхното унищожение. Така както мисли за спасението на нас хората, а не за нашето унищожение. Понякога, говорийки, общувайки, забелязвам как в църквата ние се срещаме с различни хора от различен ранг, с различна култура, с различно образование, менталитет и така нататък. И като че ли понякога започват борби, виж го този, виж я тази, как е облечен, какво ми каза, как изглежда, какво проповядва и така нататък. но забравяме, че ние сме наистина различни, че ние сме уникални. Всеки един от нас е личност, която е различна от другата, със своите лични елементи в нашия живот. Може би си мисля, че понякога правим грешка, когато искаме всички хора да изглеждат по един и същи начин. Когато видят теб, теб, теб, всички вие и аз включително да изглеждаме по един начин. Всички да са облечени с костюми или там, по някакъв си друг начин, ако а, живеем в друга култура и в други обстоятелства. А, искаме всички да говорят така, както аз говоря. Но всъщност Библията ни предлага това разнообразие, което, което го има в този свят. Разнообразието, с което Бог ни е създал. И си мисля, че не трябва да се притесняваме от това, че сме различни помежду си. Защото понякога в това се крие нашата красота. Кога, кога свършва благодатното време за Ной и хората от неговото време? Кога за тях завърши благодатното време? Моля? Като завалядаш да или... Като се затвори вратата, когато кораба беше построен и когато те влязаха, вратата се затвори, оттам нататъка нямаше кой да, да влиза повече. Защо нямаше кой да влиза повече? Защото не беше Ной, който беше залостил вратата, а четем, че Бог беше онзи, който затвори вратата. Колко от дена Ной, семейството му и животните стояха в кораба преди да започнат дъждовете? Спомняте ли си? Седем дена. Какво ли са си мислили иной през това време, не знам. Но така или иначе, те бяха вътре. Те бяха вътре и чакаха. Кога благодатното време ще приключи за нашия свят? Защото апостол Петър каза, по същия начин, по който Бог спаси тогавашния свят, общо 8 човека, разбира се, които пожелаха, по същия начин Той не ще ви, а ви спасява и днес. Кога за нашия свят свършва благодатното време? Кога се затвори вратата, да. Точен отговор. Но кога ще бъде това? Кога ще се затвори тази врата? Разбира се, Бог не казва, че това Евангелието на царството трябва да бъде проповядано по целия свят и тогава, тогава ще дойде свършенка. Това Евангелие трябва да стигне насякъде, когато корабът е готов, но като че ли? Ние виждаме от че този кораб все още не е готов. А все още не е завършен. Все още не е построен всецяло, защото в момента, в който Ной построи кораба, Боги призова да влязат и вратата се затвори. Кораба още не е готов, той се конструира, но разбира се, не е довършен и всеки от нас си мисля работи на мястото си, за да бъде построен този кораб. И когато той бъде завършен, ще се чуе може би и последния апел, последния вик, всички, които желаят, да влязат в този кораб. На единственото място, където човек ще може да бъде спасен и защитен от бурите. Разбира се, говорейки така, това е един образен език, нямам предвид някаква сграда или буквален кораб, в който тези от нас, които желаят, ще влезем и там ще бъдем спасени. Но по-скоро, не знам, според мен, това ще бъде някаква духовна зона, в която ние ще бъдем приканени да застанем. Ние ще бъдем приканени да се обединим около тази идея за спасението, което Бог ни предлага. Единствено, в този кораб ще можем да го получим. Което всъщност кораб е средството, чрез което ние биваме спасени. Този кораб е Божието царство, което всъщност по някой път си мислим, че е много абстрактно, но то не е. На практика то не е абстрактно. А то не е абстрактно или духовно царство. Църквата беше призована да разкрие на света това спасение. Църквата беше призована да разкрие точно това спасение, което Бог желаеше да даде на хората. В същото време трябва да кажем, че този кораб не е една деноминация, една единствена църква, е единствена деноминация, защото Поглеждайки назад в историята, проследявайки християнската история, виждаме, че през всяко едно време Бог си имаше някакъв отличителен кораб, кораб в кавички, който служеше за отправна точка на всички, които искаха да се спасят. Веднага ще кажем, това е нашата църква днес. Не бих се съгласил напълно, че това е така, защото нашата църква съществува, да речем, от, от колко стоти години. А преди това, Бог не е ли имал такъв спасителен кораб на тази земя? В 18 век не е ли имал? В 15 век? В първи век? Лошо е, си мисля, ако а, ние спираме да изграждаме този кораб, от една страна, от друга страна, ако пречим на хората, които искат да влязат в него, ние им пречим да влязат в него. Поставяйки понякога фалшиви критерии, представяйки им а, друг план за спасение, не този, който Бог ни предлага, а, или представяйки им а, начин на живот, който всъщност не отразява Божия идеал. С нощи в проповета споменах за някои от тези начини на живот, които не отразяват изобщо Божия идеал, а не тласкат към някакъв фундаментализъм и радикализъм, който не, не е по Божията воля. Този човек Ной, който се спаси, той семейството му, го виждаме като един, който не само строеше кораба, а и като такъв, който живееше веста, която проповядваше на своите съвременици. Никъде не чета неговите съвременици да му казват Ной, добре, ти строиш този кораб... Ти проповядваш на нас, че трябва да се покаем от греховете си и да се обърнем отново към Бога, ама ти виждаме как свършвайки строежа през деня на кораба, ти вече отиваш в дискотеките, отиваш в кръшмите и започваш да живееш един съвсем различен начин на живот. Неговия начин на живот, неговата проповед, присъствието му там и изграждането му на кораба бяха, бяха в един синхрон. Понякога си мисля, че в живота ни има такива моменти, в които искаме да посочим на хората около нас, че той и днес има един спасителен кораб. Понякога им проповядваме за този спасителен кораб и в момента, в който бъда запитан добре, а ти, а ти къде си намираш в момента? Ти какво правиш в момента? Ти какво говориш в момента? Си давам сметка, че че мога да им попреча и те да влязат и да бъдат спасени. Може би а, понякога се питаме и днешния урок засегнахме този въпрос. Дали наистина Господ се забавя? А защо се бави? Друг въпрос. Бог не се бави. Защото всичко при Него е строго фиксирано във времето. И то е определено. Имахме дискусия в младежката група дали е определено и кога ще бъде второто пришествие. Да, определено е. И Бог го знае. Не е дадено на нас хората, но Бог го знае. А, така че от нас се изисква да бъдем едни добри строители на неговия кораб, да бъдем хора, които помагаме на останалите да обърнат внимание на този кораб, да влязат в него, за да получат това спасение, в което ние вярваме, и което се надяваме, че Бог ще извърши за всеки от нас. Кораба на Ной като един образ на спасението, за което говореше апостол Петър. Мисля се, че ние трябва да представяме този кораб на хората, как могат да влязат в него и отново повтарям, да ни им пречим да влизат в него. Какво можем да запомним в края на нашите размишления преди обед? Че ние сме едни строители на този кораб, че ние трябва да, да проповядаме на другите за този короб, че ние трябва да, да сме в този короб, защото в противен случай нямаме надежда, и да чакаме Исус Христос в този короб, защото извън него, извън него сме обречени на гибел. Бог да ни благослови да бъдем в този спасителен короб и да го изграждаме до деня, в който Господ ще затвори вратата му и ние ще се намерим вътре в него. Амин.